Opinberunar bókin 16. kapli Þá heyrði ég mikla röst frá musterinu segja við Englanda sjö Hellið úr skálum guðs reiði yfir jörðina Fyrsti engillin fór þá og helldi úr sinni skál yfir jörðina og vond og illkynjuð kaun komu á þá menn sem höfðu merki dyrsins og tilbáðu líkneski þess Annarengillinn heldi úr sinni skál í hafið og það var það blóði eins og úr döðum manni og allar lífverur í hafinu dóu. Þriði engillinn heldi úr sinni skál í fljótin og uppsprettur vatnana og þau urðu að blóði. Og ég heyrði engil vatnana segja réttlátur ert þú að þú hefur dæmt þannig. Þú sem ert og þú sem varst þú hinn heilagi. Þeir hafa útelt blóði heilagra og spámanna og því hefur þú gefið þeim blóðað drekka og verðir eru þeir þess. Og ég heyrði rödd frá altarinu segja, drottin guð, þú alvaldi, sannir og réttláttir eru dómar þínir. Og fjórði engillin held í úr sinni skáli við sólina og sólini var gefið vald til að brenna mennina í eldi. Og mennirnir stiknuðu í ofurhýta og lastmæltu nafni Guðs sem hefur vald yfir þessum pláum. Ekki sáu þeir aðsér að þeir gæfu Guði dýrðina. Fymti engillinn heldi úr sinni yfir hásæti dýrsins og ríki þess myrkvaðist og menn bitu í tungur sínar af kvöld og men lastmæltu guði himinsins fyrir kvalirnar og fyrir kaun sín en eigi bættu þeir ráðsitt og letu ekki að verkum sínum. Sjötti engillin heldi úr sinni yfir fljótið mikla, efrat og vatnið í því þornaði upp svo að vegur yrði búin fyrir konungana sem koma úr austri. Þá sá ég þrjá óhreina anda Líka Froskum fara út af munni drekans og af munni dyrsins og af munni falsbámannsins. Þeir eru djöfla andar sem gera tákn. Þeir fara til allra konunga í veröldinni til að sapna þeim saman til stríðsins á hinnu mikla degi gvöðs hins alvalda. viðar ég kem eins og þjófur. Sætler sá sem vakir og varðveitir klæði sín til þess að hann gangi ekki nakinum og menn sjái í blegðunans. Og þeir söpnuðu þeim saman á þann stað sem má hebresku kallast Harma Gedón. Sjöndi engillin heldi úr sinni skál yfir loftið og raust mikil kom út úr mustirinu frá hásætinu og sagði Það er framkomið. Og eldingar komu og dunur og þrömur og mikill landskjálti svo að slíkur hefur eigi komið frá því mennurðu til á jörðunni. Svo mikill var sá jarðskjálti. Og borgin mikla fór í þrjál hluta og borgir þjóðanna hrundu. Og Guð glemdi ekki hinni miklu Babylon og gaf henni bykarinn með víni heiftarreiði sinnar. Og allar eigjar hurfu og fjöllin voru ekki lengur til og stór högl vættar þung fjöllu niður af himni yfir mennina og mennirnir last mæltu guði fyrir haglpláuna því að sú pláa var mikil.